Uživo rušenje svjetskog Kinesovog rekorda Poštovani slušatelji dobar vam večer ili dobro jutro Nisam siguran kako mjerite do kada vam traje noć A kada vam počinje dan Ono što sam siguran Da vam želim sve najbolje U 2026. godini Puno zdravlja, sreće, smijeha, naravno i eura. Nekih se nađe, od svega toga glava ne boli, pa tam manjih bilo viška. Vi slušate drugi program Hrvatskog radija, a mi danas rušimo Guinnessov rekord. Stoga budite s nama, podržite nas na društvenim mrežama, možete nas čak i gledati putem streama. Svima vama koji ste nam dali podršku putem privatnih Poruka ili komentarima na društvenim mrežama, puno hvala, to nam puno znači, a sad ono najvažnije moje ime je Toni Dunatovi, krenule mojih 15 minuta, od tih 15 minuta govorit ću o onome što radimo baš svi i to baš svake godine, svake godine u ovo doba naime donosimo one novogodišnje odluke, a upravo one su tema sljedećih 15 minuta u našem programu. Svake godine u ovo vrijeme mi smo spremni započeti novu godinu sa nekom novom odlukom koja se temelji na svemu onome što smo propustili uraditi svih proteklih godina. Bar tako mogu tvrditi za sebe. Pa tako svake godine krećemo s onim i pri tome čvrsto stojimo da ćemo promijeniti bar sve ili ispraviti dio onoga što nas je činilo nesretnim, nezadovoljnim ili neispunjenim. Nova godina, novi početak... Novi list, nova sreća, pa još k tome i taj famozni prvi sjećnja, pravo je vrijeme za krenuti iz početka. Okrenuti novu stranicu u životu, jer ova će godina zasigurno biti bolja od prethodne, zar ne? pa jednostavno mora biti bolje. U to novogodišnje doba baš smo nekako puni entuzijazma i želje za promjenom, za novim početkom, za osobnim resetom, kada želimo odbaciti sve ono što smo smatrali lošim ili smo znali da smo mogli bolje i više. Ja sam osobno bar 20 puta novu godinu započeo odlukom o promjenama, kojima ću promijeniti i sebe i načine na koji se odnosim prema okolini i naravno nisam jedini. Svake nove godine milijuni ako ne i milijarde ljudi diljem svijeta donosi različite odluke kako bi poboljšali ili kako bi napredovali u bilo kojoj sferi života. Stoga ne razlikujete se ni vi ni ja od ostatka svijeta. Svi mi želimo u nadolazećoj godini biti bolji, uspješniji, zdraviji i sretniji. To stanje svijesti je toliko raširano da je skoro postalo fenomen. Fenomen novogodišnjih odluka. A taj fenomen isražuju čak i psiholozi. Ima nešto i magično u svemu tome. Duboko u sebi imamo sliku o sebi kakvi želimo biti. Ali eto, životne okolnosti su nas nekako spriječile da ostvarimo sve one svoje potencijale koje znamo da imamo, pa stoga nismo u uspjeli ostvariti onu našu misiju na ovome svijetu koliko ste puta sami sebi rekli zato ove godine e ove godine baš imam onaj osjećaj da će ova godina biti ona prijelomna i da ćemo napraviti taj rezi ostvariti baš sve ono što smo željeli cijeli život jer sve ove godine, sve do sad pa kao da nismo bili mi mi, mogli, mi možemo puno, puno više od toga neki će željeti smršaviti, neki će odlučiti zdravije i jesti, neki će odlučiti trenirati i to ono baš jako. Odreći će se pušenja, alkohola, riješiti se tjeskobe ili stresa, uštedjeti pozamašnu količinu novca, naći bolji posao, a oni najoptimističniji među nama čak pronaći ljubav svog života. Sve su to odluke koje će nas učiniti sretnima, jer smo ih donijeli u pravo vrijeme, na početku nove godine. Mnogi će već sutra ili u prvim danima nove godine krenuti recimo u teretanu, jer budimo realni. Pamtite dane bez pivskog trbuha i odlučili ste ga se riješiti baš u ovoj nove godini. Da pače, imate cilj puno veći od toga. Vaš cilj je ovo ljeto prošetati se plažama našeg lijepog Jadrana i to ni manje ni više nego sa baš izraženim trbušnim mišićima. Biti čovjek s reklame, imati onaj popularni six-pack, biti onaj uh, spanoa uz cestu zbog kojeg žene ne kreću kad se upali zeleno na semaforu. Šest mjeseci treninga, to je sasvim dovoljno vrijeme za ostvariti taj cilj to ste vidjeli da je moguće u brošuri teretane rekao vam je prijatelj ili ste to pročitali na nekoj web stranici to je plan i u fotelji dok razmišljate o tome kako ćete se šetati lijepim plavim jadranom uz chips i pivo vaš se plan čini ostvariv bez obzira na to koliko e, truda to iziskuje i onda na putu do teretane ili čak već onaj prvi trening, trening, shvatit ćete da pločice na trbuhu ćete imati jedino ukoliko ih poljepite ljepilom na područji abdomena s nadom da ste odabrali one lijepe talijanske pločice jer upravo one privlače pogled. 97% ljudi koji u siječnju uplate članarinu u teretani, tu istu članarinu ne produže već u veljači. To su statistički podaci i većina nas spada u tu statistiku. Ja osobno mislim da mi novogodišnje odluke donosimo zbog grižnje savjesti. A za sve krivim prosinac. Taj posljednji mjesec u godini kada se svi mi ponašamo, pa malo je reći čudno. Naime, prosinac nije ni počeo, plaća nije ni legla, a već nam dolazi Sveti Nikola. I naravno, djeca očekuju poklone, djeca očekuju kolače. Ani nama starijama, nije mrsko primiti ni dar ili bar napraviti neku fešticu. Pa se tako i potroši, i pojede, a i popje i dođe kraj prvog tjedna mjeseca prosinca. Onda kad smo taman dobili plaću, nismo se ni okrenuli, eto stigle sveta luce. Pa je onda djeca kod djeca ponovno očekuju poklone, ponovno očekuju kolače, Ani mi odrasli nismo imuni na sve to veselje, pa se pridružimo djeci i opet se potrošilo, pojelo i popilo. Tako završava drugi tjedan prosinca, ali znamo da slijedi ono veliko finale. Dolazi Badnjak i dolazi Božić. I ako smo do sada mislili da smo potrošili, pojeli i popili, tek za slijedi sve ono samo uz famozno previše. Pa smo tako, previše potrošili, previše pojeli, a neki i previše popili. I tako smo završili treći tjedan mjeseca prosinca. No tu prosincu nije kraj, slijedi doček nove godine i tad više ne znate nikoliko ste potrošili, nikoliko ste pojeli, a nikoliko ste popili. Zbog svega toga u mjesecu prosincu, u mjesecu siječnju znamo da smo pretirali, i znamo da pretjerujemo baš svaki prosinac i naravno da osjećamo grižnju savjesti i da smo podložni odlukama kojima mijenjamo sebe. Tako bar ja mislim. Nadam se da nemam pravo i da vi imate drugačija iskustva. Ali kad se pogledamo nakon tog prosinca, normalno je da poželimo promjenu jer novčanik smo ispraznili, stomak smo lijepo zaoblili, a Mamurluk on neće izgleda proći do tri kralja. Tada donosimo te radikalne promjene koje će se reflektirati na naš budući život i dajemo sebi čvrsto obećanje da to više nećemo ponoviti. Kako bi rekao Dživoni, drugi puta ćemo pametnije i naravno promijenit ćemo sve loše navike u novoj godini jer donijeli smo novogodišnju odluku. Zašto ih donosimo, tu se slaže većina. To je želja za resetiranjem, dosadašnjih odluka, preispitivanjem prošlih postupaka, a i obična želja za promjenom, to su razlozi zašto ih donosimo. Međutim, znamo svi, i vi i ja, a i psiholozi, da te iste novogodišnje odluke, bez obzira koliko čvrste bile, čak i ako su baš ono čvrsto donesene, ne uspjevaju ili da su kratkog daha. Po nekim psiholozima novogodišnje odluke ne uspijevaju jer su prvo prevelike pa su naglo donešene a i same su nejasne umjesto da budu neke male specifične. Pri donošenju novogodišnjih odluka nedostaje nam provođenje ili plan istih. Znate oni mali koraci do ostvarenja, popularno zvani hodograma. To nam nedostaje. A na kraju ono što nas čeka i za svakog ugla je ono vraćanje starog ponašanja. Kada se stari obrasci ponašanja obično pojave, onda prevladaju onaj početni entuzijazam koji smo imali kada smo donosili te odluku, odluke ili odluku. Još ukoliko za sve to uključimo emocije, pa nekim slučajem te novogodišnje odluke donosimo u nekim emotivnim stanjima, propast je zagarantirana. Emocije plus odluke, znamo svi, to obično ne završava dobro. Nije za ludu ona da pravi biznismeni donose odluke bez emocija. Ukoliko mislite da su novogodišnje odluke pojava modernog doba, varate se. Naime, povjesničari nam govore da su još stari Babilonci prije 4000 godina donosili novogodišnje odluke. Samo pazite sad tijekom 12-odnevne proslave njihove nove godine. Dakle, punih 12 dana oni su slavili, a valjda su i razmišljali o odlukama koje će donijeti. Mi to radimo u hipu, tijekom jedne noći, bar većina nas. Ne znam kako su to povjesničari saznali, da li su pronašli neku pločicu s klinastim pismom na kojoj su bile novogodišnje odluke, ili im je to ispričao neki stari babilonac usput, stvarno ne znam, ali govore da je bilo tako. Nisu samo Babilonci bili ti koji su donosili odluke vezane je za Novu godinu. Bili su tu i Rimljani. Oni stari Rimljani, ali ipak malo bliži nama od Babilonaca. Ali oni su imali više vremena za donošenje istih. Jer znate, <kuh> stari Rimljani kao stari Rimljani. I oni su tulumarili i to baš ono opako. I to su tulumarili danima. Pa su imali više vremena za donijeti neku pametnu odluku i možda je razraditi do tančina. mi smo naravno sve što vrijedi preuzeli od starih rimljana pa smo tako valjda i tu navadu donošenja novogodišnjih odluka samo nismo jedno uzeli obzir vrijeme za donošenje istih a kamo li razradu ili plan provođenja ne znam da li su njihove novogodišnje odluke bile ispunjene i da li su uspjeli sprovesti do kraja ali ako jesu možda je upravo trik u tome da su u vremenu donošenja tih odluka imali možda i više vremena i možda dobro razmislili o njima. Nama dođe prvi siječnja, upali se lampica i pada odluka. Od sutra ću sve drugačije i još je nazovemo novogodišnjom, pa joj damo i određenu težinu. A možda je to sve cijena ubrzanog načina života, jer ako ne uspijemo, uvijek se možemo na izvu... izvući na ono, pa nismo imali vremena promisliti ili razraditi plan. Sjetim se rečenice Nila Anstroga kada je sletio na mjesec. Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovječanstvo. Kad bi barem donosili novogodišnje odluke, po tom principu da svako putovanje počinje malim korakom, pa tako i ostvarivanje novogodišnjih odluka. Znate, svaki dan donosite odluke koje utječu i na vas i na vaše bližnje. Novogodišnju odluku donosite u hipu, i smatrate je većim od ove obične. Rekli smo da emocije nisu nikako dobre pri donošenju odluka, <gled> barem ne onih koje će utjecati dugoročno na vas. Ali svaka odluka koju donesete je dobra odluka. Ukoliko smo vas malo presrašili, znajte da u mjesecu siječnju postoji datum 17. E, taj upravo 17. sjećnja je datum kada se obilježava dan podsjećanja na novogodišnje odluke. A njegov smisao je ne samo da vas podsjeti na vaše ciljeve, već da vas motivira, motivira da nastavite dalje. I još jače, jer sjetite se, donijeli ste pozitivnu odluku koja će utjecati na vas i na i vama činiti dobro. Znate, poraze doživljavaju hrabri, kukavice ne vode bitke, a vi ukoliko i posustanete dan, dva, tjedan pa i mjesec, nema veze, uvijek vam preostaje novi početak nekog novog ponedjeljka ili nekog novog prvog u mjesecu, I ovih 15 minuta koje ja ovdje se mučim i slušem i se usta i mislite da je to baš pravo vrijeme, za jednu jedan gutalj vode e upravo hvala mojim kolegicama jer ovo je bilo nužno naime 15 minuta nije malo i ukoliko mi neko ikad više potvrdi da je 15 minuta neko kratko vrijeme e, to se neće više ni, nikad dogoditi Došlo je skoro do kraja moga ovoga mučenja i izlaganja i hvala vam što ste uspjeli me pratiti i pomoći mi da izdržim tih 15 minuta jer skoro sam pukao, ali moje kolega su me spasile vodom, a slijedi moja kolegica Silvi koja će nastaviti sa svojih 15 minuta i nadam se da će izdržati puno duže od mene. Za vas... Voli vas Tony Dunatel, sretna vam 2026. godina i 15 minuta je ovaj put završila.